Sempre coses curioses, no? Curioses o coses que ja no les recordem o coses que són interessants. A veure. parlem de la mel? La mel? Què és el que fa que la mel sigui eterna i normalment no es faci malbé? bé? hi ha una pintura, una pintura rupestre, que potser, jo podria dir, perquè després de comentar-ho per poder fer el programa, és la pintura rupestre més famosa. És, amb unes coves d'aranyà a València, van quedar a les parets de les coves unes pintures rupestres, que és una impressionant. Jo tinc fins i tot el dibuix, a les persones que vam estar preparant el programa, doncs tinc el dibuix aquí davant, un dibuix, a veure, la fotografia de del que està pintat a les parets, a les parets d'aquestes coves. Mostra un humà, un humà, perquè, a veure, per entendre'ns, si tu mires directament, costa de veure-ho, però l'haver fet la fotografia queda verdaderament marcat tota la silueta de la persona que estava agafant la, la mel o sigui que es veu perfectament mostra un humà penjat d'unes lianes ficant la mà en un rusc el rusc ja sabem que és el lloc de la mel per recol·lectar mel d'abelles silvestres però ara ve lo bo. Se sap, perquè s'ha estudiat amb persones especialitzades amb aquests temes, que va ser pintada fa 7.000 anys. 7.000 anys. És que 7.000 anys són molts anys, eh? 7.000 anys. Un moment, un moment. Abans de Crist. Tal com sona reafirmat per vàries persones que han estudiat aquesta pintura. En aquell moment, els humans s'arriscaven per aconseguir aquesta deliciosa, diríem, dulçor. Durada, perquè és dulçor durada, que produeixen les abelles amb l'ajuda de les flors. Es diu es diu, que el gust de la mel és la segona cosa més dolça que es troba a la naturalesa. Això és el que es diu. Aleshores, a veure, després d'haver trobat aquesta pintura que es pot, malgrat fa molts anys que estan allà, s'ha pogut perquè amb la foto especial es veu exactament... O sigui, jo ara tinc la foto que es va fer i la pintura al costat. Verdaderament es veu perfectament. L'individu, tal com es veuen a la fotografia, que es veu més, més clar, més bé, però es veu exactament això. La persona, o sí sigui, què està fent i tot. Bé, amb una paraula. Diuen que com que la el gust de la mel és la segona cosa més dolça que es troba a la naturalesa, això és el que es diu, és un, és un producte que ha sigut utilitzat en el ser humà des dels seus orígens. Des dels seus orígens, és que és molt gros això. Això, aquest dibuix, si sí, verdaderament, o sigui, són moltes persones que han dit que té tants i tants anys aquesta pintura, doncs això demostra que hi ha ja els primers pobladors de la Terra, no diem ni èpoques ni res, els primers, van descobrir els beneficis d'aquest aliment. En realitat, també se sap que, a veure, la mel és part de la dieta mediterrània des de l'època, això és el que es diu, des de l'època dels egipcis. Dic això perquè, a veure, hi ha un escrit que s'ha trobat des de... o sigui, de 1870 anys abans de Crist. 1870 anys abans de Crist. Hi ha un paper de Tebes que els egipcis alimentaven i cuidaven els seus fills amb mel. Per tant, si, anéssim, si tinguéssim més temps per, per parlar-ne, veuríem que verdaderament, o sigui, fa molts anys, i parlant després dels egipcis, també ja ho feien. Amb una paraula. A veure, diuen, això... Això parlo d'Egipte, eh, egipci. S'han trobat papirs que expliquen una mica una cosa curiosa. Diu que en el déu Ra, el famós déu Ra d'ells, doncs totes les ofrenes religioses de l'època d'Egipte faraònic eren, si oferir, oferir mel, vale aleshores per què? perquè diuen que la mel els recorda si el ra, el déu ra, plorés serien les llàgrimes això és el que, el que diuen i el que pensen vale. quan els antics egipcis feien les seves expedicions per anar a un lloc o a un altre conservaven la carn o sigui el menjar que portaven en llocs plens de mel. O sigui, tot això s'ha trobat en papirs. Amb molts papirs trobats, sempre parlen amb altres coses la mel. Fins i tot, hi ha uns papirs que parlen de que per tractar el que avui dia en diem les cataractes dels ulls, doncs també, d'alguna manera... La mel els ajudava a, si no a resoldre, a millorar aquest problema. Després, també s'han trobat altres papirs que parla de que en els talls que es feien els hi posaven mel. No m'ha A les cremades els hi posaven mel. Que a les dones i als reis i als faraons els encantava tenir la pell de la cara maca i bonica, doncs a, la com, a la cosmètica, que avui diríem cosmètica, per entendre'ns. O també com aliment fortificant. O sigui, això és el que s'ha trobat. Això és el que s'ha trobat amb els papirs. Amb els papirs antiquíssims, però antiquíssims, antiquíssims. També, per exemple, en algunes tombes, algunes tombes, per exemple una d'elles, amb un faraó superconegut. Perquè? Donc perquè n'hem parlat diverses vegades i se n'ha parlat per tot arreu, el faraó tot enca van ser trobada també, en perfectes condicions, dic perfectes condicions, en perfectes condicions, doncs uns llocs on hi havia mel, tot i tenint que estem parlant d'èpoques, del faró Tutankamon, èpoques que han passat anys i anys. Doncs s'ha trobat la mel, però perfecta, suposem igual que la van posar perfecte. aleshores és curiós perquè si mirem segons tota l'explicació que m'han donat per fer bé la, aquesta, parlant de la mel la mel ha existit sempre i se n'han donat compte hi ha ja els primers humans que van estar a la terra ja se'n van donar compte. Un dia potser la van provar, els hi va agradar, la dolçor sempre agrada la dolçor i sigui com sigui, la mel va ser introduïda amb totes aquestes coses que he dit. Una ereses per menjar, L'altre, per curar, o si sigui, un tall. Ara tenim productes, molts productes per tot. La cosmètica, les cremades, però bueno, moltíssims. Només hi ha que mirar en una farmàcia la, de la quantitat de medicaments que hi arriba a haver-hi. Doncs, en aquella època, perdó, encara no existia tot això. Pues la mel arreglava moltes coses que tenien que veure amb les que ara necessitem un tipus de medicament, un altre tipus de medicament, un altre tipus de medicament. O sigui, se'n van donar compte. En realitat, ara també s'està fent un estudi, però encara no, no se'n pot dir gran cosa. Estan fent un estudi perquè, després de veure el que ha passat amb tota l'època de l'existència humana, que la mel ha ajudat a solucionar molts problemes, Ara estan mirant i estan fent una investigació bastants personatges exactament sí tot això que ha sortit en els papirs és veritat o si sigui, les cremades, els talls, les cata que és molt gross això les cataractes dels ulls. tota una sèrie de coses doncs ara estan estudiant-ho el que passa que no es pot donar ni cap resultat ni res perquè estan en plan d'estudi i estudi vol dir estudiar tardin el que tardin, anys, però per descobrir exactament tot el que verdaderament aquests papirs diuen, si han donat resultat, no donat resultat, i a amb les coses actuals. Però, verdaderament, la mel és curiosíssim. És curiosíssim. A més, és una cosa natural. Natural totalment. Totalment natural. O sigui que val la pena sapiguer-ne, o sigui, ja que, què sabem? Bé, bueno, doncs que ens la podem menjar, no? Ja sabem també que la mel tampoc es pot donar a segons quines criaturetes petites. Perquè això també s'ha descobert, que es veu que les criaturetes petites no els hi convé. O sigui, han de ser una miqueta grans, i ja, els crius. Perquè no se li pot donar amb un criu de nascut, ni un criu d'un anyet, ni de dos anyets. No, ha de ser més tard. Però, una vegada ets adult, adult o ja, comences a tenir edat, una edat, diguéssim, poden ser pues, 10 anys, 11 anys, a partir d'aquí, la mel. Avui dia que ets fan, a vegades? En els iogurts i pots posar-hi mel. En les torrades hi pots posar mel. En el, bueno, és que podria dir moltes coses. En els pastissos hi posen mel. I, i verdaderament, és que és bo. I que també diuen que és una de les coses més dolces que existeix, natural, també és veritat, també és veritat. Per tant, no s'acabarà, no s'acabarà. O sigui, eh, la mel seguirà, perquè a sobre s'hi trobaran encara més coses beneficioses per la persona, més, molt, molt més. A més, verdaderament la mel fins i tot, segons a quins llocs la venen com a record d'un lloc on has trobat mel uns pots de mel que estan fets de tal lloc o tal altre i són o Si sigui que vagis on vagis sempre ho trobes també convents, convents de monjos antics també s'han trobat pots de mel o sigui que verdaderament és més important del que nosaltres ens creiem. És més important perquè tenim clar que abans, en els monestirs, on hi havia monjos, ells estudiaven moltes coses, que anem parlat a vegades, tots doncs les cerveses, és igual, però no és avui el programa aquest de la cervesa, però moltes coses que ells estudiaven, doncs han trobat també restes de pots o de llocs on hi havia, doncs la mel. O sigui que la mel és molt important i ens sembla a vegades que és una cosa de fa poc temps. No, ha existit pràcticament sempre, absolutament sempre, i que el ser humà l'ha descobert. Bé, se'ns ha acabat el temps, però un dia valdria la pena també arribar-se fins a Aranyà, a València, i mirar-ho, perquè que t'hagin dit que són una pintura rupestre de tants anys, que és el més antic que s'ha trobat pràcticament, i que hi hagi aquest dibuix, això ja no té preu, eh? no té preu. Bé. Per tant, hem arribat al temps i se'ns ha acabat el temps. Gràcies per estar amb tots nosaltres, com sempre. Des de qui els envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran i aquell pató que no pot faltar mai. Adeu, adeu, fins al dia i anem.